Välkommen hit idag, Tina Olsson. Tack Lena. Mm. Och idag ska vi hoppa rakt in i Peace and Love. För mm. där är du ny ordförande. Ja, jag är ordförande för stiftelsen Peace and Love Foundation. Mm. Mm. Och stiftelsen har funnits i en föreningsform tidigare. Men i omstarten av Peace and Love, mm. som ju gick i konkurs 2013, mm. så bygger vi upp en... En, ett nytt koncept och eh, där stiftelseformen passar väldigt bra. Och drivkraften för Pisen Lab har ju sedan starten 1999, det har varit att skapa möten mellan människor. Mm. För att förmedla kunskap, inspirera till förändringar som leder till en långsiktigt hållbar och fredig utveckling mm. i vårt samhälle. Mm. Och det är en värdeskapande verksamhet. Mm. Och festivalen blev ju Sveriges största festival. Ja. Det tog någonstans mellan 10-15 eh, år att komma dit. Mm. Och då blev det liksom att festivalen blev det stora och tog sitt mm. eget liv. Tog sitt eget liv. Och de här värdeskapande verksamheterna, att skapa mötena, har kommit lite grann i skymundan. Skulle du kunna beskriva hur, hur, du, skulle, eller hur du ser Peace Love nu? Mm. Nu ser jag Peace and Love. Det vi skapar nu och det jag lite grann brinner för då det är ju Peace and Love som den här mötesplatsen mm. där människor får mötas, utbyta tankar, idéer i en struktur naturligtvis mm. eh, som leder till samhällsutveckling. Mm. Alltså det är ju väldigt brett att säga samhällsutveckling men, men det det handlar om att vara med och bygga framtidens samhälle och mm. bygga det hållbart mm. och bygga det i ett... Eh, eh, Alltså det är För de unga generationerna, mm. det är de som ska leva det i samhället. Mm. Det är de som ska vara med och, och bygga det här. Men man behöver ju ändå en mix. Mm. Det behöver vara unga människor, men det behöver också vara medelålders och äldre. Så att egentligen så har vi en ganska bred målgrupp. Men det är ju just det där mötet mm. där de här mm. härliga tankarna och idéer, mm. idéerna föds mm. och kan utvecklas. Och festivalen är en del av det Festivalen är en del. Så att mötet mellan människor och i år är budskapet... En hyllning till mångfald. Mm. Och det ligger, så, det ligger så väldigt rätt i tiden. Om vi, tittar på, om vi tittar på de problem som finns i samhället idag. Med olika oliktänkare som, som, som inte riktigt går ihop. Och där man tycker och tänker om människor som kommer från andra länder. Eller har en annan sexuell läggning. Eller, eller vad det nu kan vara. Och så lever vi i en värld som är helt internationell, mm. som är helt global. Mm, I mitt arbete idag, i mitt professionella arbete så jobbar jag med människor från, från hela världen. Och det har ingen betydelse för varifrån de kommer. Mm. Utan det är ju att vi jobbar för att bygga samhället mm. då i transportsystemet mm. och infrastrukturen. Men, den här, men Peace and Love ska bli den här mötesplatsen. Och då behöver vi ha intressanta talare, inspiratörer, skapa utrymme för samtal. Och sen kläver det här med musik. Mm. Sen kläver det här med kulturuttryck. Med konstnärer, med författarskap. Mm. Mm. Alltså ett kreativt arbete. När klämt du på det här uppdraget? Jag har varit... Ja, första gången som jag blev riktigt engagerad i Peace and Love... Det var 2005-2006. Då arbetar jag som vd för ett turistbolag som då hette Båling Company. Och då fick jag uppdrag av vår kära kommundirektör att hjälp nu Peace Love och hålla ordning på ekonomin. Mm. Därför då hade de ett underskott på ungefär 900 000 i en miljon. Och då fick jag komma bakom kulisserna. Det var ju jätteroligt. Mm. Så otroligt inspirerande att få se hur det går till. Att, eh, hur går det till? Hur, hur, hur, hur, hur organiserar man? Hur, va, hur får man till en sån här fin, fin festival? Och sen blev jag såld. Mm -hmm. Sen så har Pisanland liksom funnits i mitt hjärta. Och vi lyckades, det blev en väldigt bra festival och fick balans på ekonomin. Mm -hmm. Och så hände en massa. Det är massa intressanta saker som gjorde att man kan skruva på mm. det och förbättra oss hela tiden. Sen så har jag eh, sedan eh, dess varit mer eller mindre involverad. Och eh, när jag sedan lämnade Dalarna och flyttade till Stockholm så blev det ju glesare däremellan. Men så kom det här eh, förfrågan om jag ville vara med och bygga upp stiftelsen. Och jag kände att ja, jag jobbar ju med... Transport och infrastruktur i samhällsutvecklingen och det är långa processer, det är lite hårt så här och då får ta de mjuka delarna mm. så tyckte jag att det blev en, en, för mig så blev det en jättebra mix mm. så jag sa jag gärna och jag vill gärna jobba med värdeskapande verksamheter så då gick jag in i, det var 2012 mm. som jag gick in i prisen igen då. Som ordförande. Och då blev jag ordförande mm. för stiftelsen. Mm. Mm. Har, du, har du kunnat påverka någonting under de här åren? Satt din ton? Ja, det tycker jag. Mm. Vi, har ju, vi börjar med en ung styrelse. Det är jag och min kollega Ronnie Arnberg är de seniora styrelsen. Mm. Sen så samlar vi kring oss kompetenta unga människor- som, som har engagemang på olika saker och som står på samma värdegrund som stiftelsen då. Men sen, nu under 2000, slutet på 2013-2014 så blir det ju så att stiftelsen också tar ansvaret att eh, få till den här omstarten mm. som vi ska göra i sommar. Det, och, och det ska vara festival i sommar. Det ska vara mm. en, inte en festival. Mm. Utan det ska vara ett arrangemang, en mötesplats. Okej, okay. det ja. lite ja, vi är lite nya tomgångar. Ja, precis. Så nu har vi en nyare styrelse med en väldigt bred kompetens. Med breda nätverk. Mm. Och nu bygger vi det nya konceptet. Mm. Och då är det möte som är det viktiga. Mm. Och sen så ska musiken krydda det hela. Sen ska konstuttrycken krydda det hela. Så att det blir en fin mix. Och det är ju inom området kultur och kreativa näringar som vi arbetar med värdeskapande verksamhet. Och det här är fjärde, femte juli. Ja, mm. oh, ja, verkligen. Men om vi går tillbaka till dig. Jurev, så det här handlar ju också om dig. Men var, var kommer du ifrån som människa? Ja, Jag kommer från Värmland. Mm. Äh, finska föräldrar. Född i Värmland, flyttade till Dalarna när jag skulle börja utbilda mig på högskolan och börja utbilda mig till förskollärare. Då hade jag ju min, min man med mig, mm. så vi flyttade tillsammans. Och sen så har jag blivit etablerad i Dalarna och jobbat som, som förskollärare, minst det jag har gjort. Vi gick in som chef i förskola, i skolbarnomsorg och sen blev jag den första rektorn i grundskolan som hade förskollärare bakgrund. Hur kom det så att du valde att bli förskollärare? Jag tror att det är, det är du vet, man går i sina fäders fotspår ja, på något sätt. Ja. För att min fasta och farbror i Utafetammefors i, i, i, i Finland, de är lärare mm. rektorer, mm. samhällsbyggare. Mm. Och min mamma eh, min mamma jobbar i skolan som <kör> hemspråkslärare och jobbar som skolvärdinnar heter det på den mm. tiden. Så skolan har alltid varit en, liksom en, plats. En, en plats för mig mm. och Utbildning och kunskap har alltid liksom haft sin plats hos mm. mig och min familj kan man säga. Så därför valde jag den banan. Och det här steget då från förskolan som var en kort stund mm. till att bli rektor. Vad var det för utmaning i det? Ja, men jag är nyfiken på livet och vill utvecklas själv och vill kunna bidra. Så att det, alltså, det finns en drivkraft i mig mm. som gör att jag vill hela tiden utveckla mig själv och bidra med det jag kan. Mm. Så jag är kanske inte den typen av person som slår mig till ro och känner att nu är jag nöjd. Mm, jag sitter här ett tag. Nej, jag sitter där en stund tills jag har byggt på mig Aha. och känner att nu, har jag liksom, nu är jag redo att ta nästa mm. steg. Och när det gäller rektorskapet, jag hade tio underbara år i skolans värld. Men sen kände jag att nu är det vardag. Mm. Jag visste precis vad jag skulle göra i februari och vad jag skulle göra i juni mm. och så vidare. Jag kände att då kommer jag att bli någon bra ledare. Så därför ville jag ta nästa utmaning. Och då Det får jag, inte bli för lika. Nej. Och då kände jag att nu är jag mitt i livet. Våra två döttrar var då... Var ju tonåren och lite till. Och Då kände jag att nu kanske jag ska prova någonting annat. Så då lämnade jag skolan. Och sökte mig till andra branscher och blev vd för ett turistbolag och fick ge mig kast med besöksnäringen. Hur kommer det sig att du har vågat? Alltså, vad har du hittat modet att göra de här föreningen? Förskollärare, rektor, turistföreningen, Pisen Love. Är det mm. ett mod eller vad är det för något som driver, eller lockar dig eller driver dig till de här Ja, Dels är, för är, det är det är så mitt eget driv att få... Och smaka på det här smörgåsbordet som uh -huh. finns där ute och samtidigt så, så känner jag att jag kan bidra mm. och jag är nog lite modig i mm. det. tror jag nog att det finns ett mod. Annars skulle jag kanske inte ta de större stegen som jag har gjort. Att byta bransch är ju inte alldeles helt enkelt. Nej. Men det är en fantastisk resa att få göra. Och bara det i sig triggar ju. Mm. Vad är det för att man tänker sig byta bransch? För jag tror att många undrar sig Går det att byta bransch? Går det att hoppa på ett nytt tåg? Vad säger du? Ja, det Hur gör man då? Ja... För det första så måste du ju någonstans känna dig någorlunda lugn i dig själv. Och mm. känna att det här är ett rätt beslut att ta. Mm. Och då måste man ju väga för- och nackdelar med det. För mig har det varit rätt beslut att ta. Mm. Och när jag har gått in i den här nya branschen så har jag ju en mängd med kompetenta medarbetare runt omkring mm. mig. Så jag har ju använt äh, inskolningstiden till att komma in i arbetet. Mm. Och använda den, de, de fina arbetskamrater som jag har. Som alltid har hjälpt till också att mm. komma in i det. Sen har jag ju använt mig av mina, mina styrkor. Som är ju att driva utveckling och skapa resultat. Mm. Och det är ju det som triggar mig mm. i vardagen. Mm. Och när jag har sett att ja, men här kan vi faktiskt förändra lite grann. För då, då skapar vi bättre resultat. Och då har jag liksom vågat ha mina ögon med mig. Mm. Att inte bara liksom känna att jag måste kunna det här i ryggmärgen. Utan jag har... Kanske tagit med mig ett bredare perspektiv in i mina nya uppdrag. När du var rektor, hur fick du en ny som det här jobbet i turistnäringen? Sökte du själv eller var det någon som plockade upp dig? Det, jag fick en annons i min hand. Mm. Jag hade sökt andra tjänster för jag kände att jag måste ha en utveckling i mitt professionella mm. liv. Men så var det någon som sa, men titta på den här då. Mm. Titta på den här tjänsten. Och så tänkte jag, ja, varför inte? Och så sökte jag och så var det en styrelse som tillsatte mig. Jag tänkte, hur tänkte den styrelsen nu? Alltså en, som, en tjej som har varit rektor i tio år ska bli vd för ett turistbolag mm. som ska startas mm. upp. Vad såg de då, tror du, efteråt? Jag, jag tror de såg, um, efteråt så såg de mitt engagemang, mitt intresse och min vilja att skapa resultat. Mm. Och det är klart att en del visste ju vem jag var, vad jag hade gjort i mitt, i mitt jobb som rektor mm. också. Det var ju inte en okänd Vilken stad var det här? I Borlänge. Hur länge var du i turistnäringen? Det var nästan tre år. Nästan tre år. Och hade ju helt roligt. Vad gjorde du där? Du gjorde ganska många saker. Det startade vi upp det här bolaget. Från att vara en kommunalturistorganisation så startade vi och byggde verksamheten. Och tittade på hur vi skulle jobba med destinationsutveckling då. Och sen började vi att titta på hur ska vi då få hit fler turister. Mm. Besökare, hur stärker vi, hur stärker vi varumärket Bålänge. Mm. Alltså jobbar med platsbranding, eh, branding? Mm. Place branding. Mm. Och då hade jag ju hjälp av de som är bra på sånt naturligtvis. Mm. Och sen så möter man olika människor mm. och ser olika möjligheter. Och det som... Jag, tycker jag vill lyfta fram med det jobbet. Det var ju ändå att vi lyfter här med skridskoturism. Ja, det är så himla rolig historia och ja. härlig. Den får du verkligen berätta. <laughs> ja. Och då kom, alltså, då kom holländska skriskoförbundet förbi en dag och sa så här. att men, Vi vill ha naturis. Eh, Långfärskrisko, alltså marathonsbilskating är ju jättestort mm. i Holland. Mm. Där har de ingen naturis. Där får de ju köra liksom på konstfruset. Mm. På korta banor. Men i Falun och Borlänge, där har vi ju en jättevacker sjö. Mm. Och där fanns redan en ideell som hade börjat ploga banor. Så att man skulle kunna åka långfärdsriskor. Så jag och andra kollegor i besöksnäringen, vi sa så här: Ja men här har ni ju en arena. Vi hjälper er att få till banor. Och så kommer ni hit med hela... Eh, världscirkusen. <laughs> och det är alltså det är världsmästerskap som eh, egentligen är holländare, någon fransman och någon kanske någon ryss eller någonting mm. sånt. Men de kom och vi hade maraton speed skating. Och då är ju inte målet, målet var ju liksom inte den där tävlingen. Mm. utan Vi visste ju att vi skulle få tv-sändningstid i Holland. Mm. Så vi skulle ju kunna marknadsföra Sjön och miljön <laughs> runt omkring för en miljoner människor i Holland. Så vi jobbar tillsammans med holländska Skriskoförbundet som i flera år. Och det, det där har man ju fortsatt med. Och det är länge sedan jag släppte nu men idag har vi Run Winter Week. Mm -hmm. Och vi har holländare som kommer och besöksströmmar som, som ökar. Och vi har fått en arena för för för Mälardalsfolket. När startade ni det här? Vilket år var det? Det här var väl 2005-2025. Mm. Har du någon rolig historia från den mm. där tiden? Det har jag. Då skulle vi, <går> det här äh, Loppet skulle gå av stapeln. Och det var onsdag. Och vi hade en fantastisk vinterdag. På morgonen så hade... Lokaltidningen gjort ett reportage med mig Om en Tina var på sin fritid Och då var vi ute i skogen med min golden retriever Och så, så eh, tränar jag han i apportering mm. Och då hade jag en apportkastare Som en tung metallbit Så jag skjuter iväg den där eh, Ska skjuta iväg den där Dammin så att min hund ska hämta in den Då viker den där i särskilt Så jag slår av öppen spricka i handen <här> På onsdag morgon Grattis ja. Ont, gjorde det, visa ingenting för journalisterna. Men åkte hem, lite om och så stack jag ut till sjön. Mm. Och där hade ju holländarna läkare med sig. Så mm. de sa att det där måste du nog rönka. Jag har inte tid med det nu, så jag. Så att, nu får du linda mig, så linda de mig. Och sen ut på isen. Och där plogades det och där <håll> sopades det. Och det var alla skridskåkarna ute och hade fantastisk, fantastisk is. Och så kommer de till mig och så säger de Tina, nu får ni inte göra någonting mer med isen för nu har vi världsrekordtider på den här isen. Mm. Bra tänker jag. Det här kommer att gå bra. Så jag åker in till falllasaret, rönkar och får lite gips och mm. grejer och åker hem. Och klockan två på natten så ringer telefonen. Då hade ju då hade mildvädret kommit. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vi har isen i alla fall. Ha. Kommer ut till sjön vid sju på morgonen, då var all snö borta. Vatten låg på isen som hade frysit så att det blev dubbelis. Det går inte att köra. Det går inte att hålla en skiskotävling på dubbelis. Och då tänker vi, nu är katastrofen i faktum. Och då kom alla tidningar, radio och tv och gjorde reportage. Men då händer det här fantastiska. När människor av ideella krafter tänker så här. Nu ska vi klara det här. Imorgon ska vi ha våra tävlingar. Och så sätter vi igång och ploga. Och vi sätter igång och får bort det här. Men problemet var ju att man plockar undan vattnet mm. sedan ner tillbaka. Mm. Då ringer jag till fortum. Och säger. Nu måste ni hjälpa till. För att nu har jag världsmästerskap i. Eh, Grand Prix eh, marathons Speed Skating. Och världseliten är på plats. Och jag måste funna undan vatten ifrån isen. Förklara situationen. Och då säger Fortum till mig. Det är lugnt Tina. Vi sänker sjön med en decimeter. Så då har du vattnet borta imorgon. Det gjorde de. Så vi behövde inte pumpa försöka pumpa bort något mer vatten. Utan, utan det jobbades hela natten. Och klockan... Tre på morgonen så ringer telefonen hos mig. Och då är det en av som säger så här. Tina ring till Fortum för nu brakar isen sönder. Och jag tänkte men herregud. Men då är det ju det att när vattnet rör sig så sjunger ja, det det. Mm. det förstod inte de. Men sen morgonen på när vi kommer ut i jättefin is. Och vi kunde avverka våra tävlingar som planerat med en dags förslutning. Och tänk, det här vet man ju inte när man ser allt som händer bakom. en vilken häftig grej. Jättehäftig grej. Och Roligt. Alltså guld till alla som ställde upp. Mm. Jo, men det är ju det att När man samlas många så och hjäl mm. hjälper varandra så kommer man ju så himla mycket mm. längre. Mm. Än när man sitter i varsin hörna och mm. håller tillbaka. Mm. Vad spännande. Vad gjorde du efter den här tiden i turistnäringen? Ja, sen så fick jag en tjänst då som näringschef i Bollingkommunen. Mm. Och jag hade inga tankar på att, att lämna besöksnäringen. Eh, eller det jobbet som vd då. Men sen så kände jag att åh, nu jobbar jag med besöksnäringen. Det är en del av näringslivet. Mm. Eh, som näringslivschef då så får du jobba med att, att eh, skapa bra förutsättningar mm. för eh, ett, mycket, ett mycket bredare grepp mm. då. Så då fick jag ju jobba med basnäringen, stål och papper. Med... IT-företag som vi har väldigt många i, i Bålänge. Med transportföretag och kirier. Med handelsutveckling och med stadsutveckling. Och, och det är också att jobba med attraktivitet för oss att skapa det här. Och jobba väldigt nära kommunledningen. Så då klev jag ju på den. När du kommer in i sådana nya uppdrag, hur gör du då? Ja, jag försöker gå in med öppna ögon. Och jag tar alltid tillvara på... Den kunskap som mm. finns bland de människor som finns där. För att jag försöker jobba inkluderande. Mm. Alltså det, är, det finns ju inget jobb idag och inget ledarejobb idag som är en one man show. Utan Det handlar om teamwork och det handlar om att se andra människors styrkor och ta tillvara på dem. Och Det handlar om att låta människor växa i sina uppdrag. Så det har jag, det har jag liksom alltid gjort. Tror du generellt sett att man har för bråttom på uppdraget? Att man lyssnar in för lite innan man börjar sitt uppdrag? Det är nog lite individuellt för ja. hur man är. Därför att jag kan nog ha lite bråttom på för jag vill skapa resultat. Mm. Men det har ju lärt mig med åren att ta det lite lugnare. Och inte vara lika ivrig då. Mm. Men jag går ju igång på sånt här. Så jag blir så engagerad och jag tycker det är så roligt. Men, men, så att jag har nog varit lite snabb på det. Och det blir ju också att man driver på i sin egen organisation. Mm. Och alla har väl kanske inte sa samma tempa som jag vill ha. Så att, Men det har man ju liksom fått lärt sig att anpassa. Mm. Har du gått på några nitar i ditt snabbare tempo? Eller hur ditt sätt att jobba och på någon smäll sådär? Ja, den, alltså den största smällen jag åkte på det var ju när jag gick in som, som rektor i skolan. Mm. Alltså det var ju när jag kom dit som rektor. Och... Hade förskollära bakgrund vilket aldrig hade han förut i den kommunen. Så, så dels var det ju viktigt att jag klarade uppdraget mm. för att man skulle kunna rekrytera på bredden fortsättningsvis. Mm. Eh, men men då, då var det ju för, för inte för alla men för, för många så tittade man ju på mig som någon som katten hade släppt mm. in. Och, Dagis har kommit till skolan. Ja eller? precis och, och du kan väl inte det här med ska nära lärare och så vidare. Mm. Och det var ganska tufft halvår ska jag säga. Och det var jag också lite snabb på. Då. Och vi höll på att integrera skola och fritidshem. Och, och skapa bilda arbetslag. Alltså skolan är ju en tradition att man har sin klass i sitt klassrum. Och, och man har inte det här... Du var lite tidig med crossover. Ja, just det. Mm, kan man säga <laughs> Och då gick jag in och drev det här med crossover lite för snabbt. Ja, just det. Och fick ett bakslag. Men då bad jag om ursäkt och sa att ja, okej, okay, jag hade för bråttom. Det här blev inte riktigt mm. bra. Jag har lärt mig på det här. Men vi ska driva den här utvecklingen. Vad var det som hände då? Det blev ju ett möte äh, där man protesterade mot äh, mina beslut mm. helt enkelt som jag tog då. Vad hämtade du din styrka och kraft ifrån då? Klara av det här, för det var ju ganska massivt motstånd kan mm. jag tänka mig. Mm. Vad hämtar du liksom din egen power ifrån? Ja, dels hade jag ju en... Eh, jag hade ju backup ifrån både personalchef och mm. Ifrån mm. min skolområdeschef. Mm. Sen hade jag ju också eh, arbetskamrater och kollegor- mm. Som, som jag hade ett nära samarbete med och som utvecklades över tid. Och sen hade jag ju naturligtvis också medarbetare på skolan som, som hjälpte till. Och det, det tog ett halvår. Mm. Sen fanns det naturligtvis några antagonister kvar. Men det finns ju alltid mm. så att säga. Men sen var vi ju igång. Det har du haft någon mentor själv? Ja, jag har haft, jag har haft mentorer. Mm. Och det har ju oftast varit... Det har varit jag har haft mentorer i mina närmaste chefer först och främst då. Men sen så tycker jag att genom mitt liv, genom mitt, både, mitt liv överhuvudtaget så har jag alltid mött människor som har fyllt på mig på något mm. sätt. Som jag har lärt mig utav. Och de har kommit med jämna mellanrum precis när de behöver komma. Och så har man liksom fått lite skjuts där och man har fått vicka sina perspektiv och fördjupa sin kunskap och haft bra dialog och samtal och goda råd. Det är, det är precis som att det finns någon mening med det där tycker jag. Mm. Man kanske inte behöver plan... Eller, jo, jag skulle säga så här, har du planerat din karriär? Alltså vissa steg, har du haft en karriärplan? Eller har det kommit till dig? Det är nog både och. Jag har mm. nog haft den drivkraften att jag vill utvecklas i mitt arbete. Mm. Jag vill ta utmaningar och gå in i ledarskapet väl kanske inget, Det var nog ingenting som jag hade tänkt på- men fick en fråga. Skulle inte du kunna bli chef på, mm. på den här förskolan? Skulle kunna tänka dig det? Och, sen, sen fastnade jag liksom där. Jag gillar verkligen även mm. ledarskap. Mm. Och, men sen har jag liksom planerat och tänkt- att Nej, men nu vill jag ta nästa mm. steg. Och, och, det finns där hela tiden. och, och det jag, gör, jag sätter upp mål för varje år- mm. Vad vill jag uppnå med 2014? Mm. Och då har jag utvärderat vad jag uppnådde 2013. Mm. Och så sett nya mål. Och det, det tycker jag är ett jättebra verktyg. Ja, det är jätte, jättebra. Det är ett jättebra ja. verktyg. För då får jag lite fokus. Liksom spretar inte mm. för mycket. Och jag får tänka till. Vad vill jag egentligen? Verkligen. Och efter det här senaste jobbet som du pratade om. Vad kom du till då? Sen så. Eh, sen när jag jobbade som ensischef då. Aha. Då kom det ju en fråga också. Om jag kunde tänka mig att börja på Banverket. Som då heter ju regionaldirektör. Och det handlar också om uppdraget. Vad har jag tillsammans med kommunerna och regionerna. bygga samhället. Mm. Och då stå för liksom, infrastrukturdelen och transportsystemet. Och det var ju ingenting som jag hade överhuvudtaget tänkt på. Men det kom ganska bra tajmat. Därför att min man då, som var, uh, jobbar också uh, som chef och ledare i... I näringslivet. Långt händlat till Stockholm. Och jobba här i. Ja, alltså. Gjort det tre, fyra år. Mm. Och bodde på hotell och så här. Och vi blev ju ofrivilliga särbus ja. Och då kände vi. Nej, men så vill vi inte ha det. Vi vill ha en vardag tillsammans. Mm. Och då kom den här förfrågan. Och då kunde jag också flytta till Stockholm. Mm. Så då. Det var en rätt så bra timing Så det fanns någon mening med det också. Mm. Hur var det att bli ofrivilliga särbost? Då hade ni tjejerna boende hemma hos er då. Mm. Vi hade, ja, jag. ja inledningsvis hade vi ju det, men sen så, så flyttade ju de också efter mm. gymnasietiden. Mm. Och vi har ju levt, uh, vi har ju levt med att vi har rest i, i jobbet och så mm. vidare. Men, men det var en ganska så, stor del av veckan som ja. vi inte sågs. Mm. Och så flyttade flickorna till Stockholm också, så de fanns ju där. Så jag var ju lite avvis på min man mm. som fick umgås med döttrarna regelbundet. Mm. Och jag fick bara prata med dem i telefon. Det var jag och hunden som var kvar i Borlänge. Hur var det då? Efter den här stora... Eller I alla fall tre mm. människor som flyttade mm. iväg. Och där är du kvar med hunden. Mm. Det blir lite tråkigt. Uh -huh. Det blir lite tråkigt. Jag hade ju mycket tid. Jag hade ju mycket tid men det blev mera att jobba på. Jobbet fick ta större och större plats. Mm. Och, och Sen så ses man igen på helgen och så ska man ta i hinna fattar varandra. Så där. Och ja. risken i det här det är ju att istället för att man, att man håller ihop att man blir dessär. Mm -hmm. Och det kände vi väl båda två att att man blir dessär vill vi inte. utan Vi vill ju, vi vill ju hålla ihop. Mm -hmm. Vi vill ha våra vardag tillsammans. Mm -hmm. Så då kom de besluten. Mm. Och då flyttade du hit. Då flyttade du till Stockholm. Så Vilket vi år var det det? det? var eh, 2009. Var mm -hmm. mm -hmm. Och då började du på Banverket? Då började jag på Banverket. Och så bildades Trafikverket då i april ja, 2010. Ja. Så att nu jobbar jag som enhetschef på Trafikverket i Region Stockholm. Då, som är Stockholms kommuner plus Skottland. Mm. Och det är ju jättespännande. För det finns ju ingen annanstans där det byggs, där det växer, så det knakar. Mm. Eh, som här. Mm. Och det innebär ju... –komplexa utmaningar i planeringen av samhällsutvecklingen. Då. Kan du beskriva vad du gör för någon som inte, inte vet vad det är för mm. någonting man gör på Trafikverket ja, är. i din avdelning? I min avdelning så jobbar vi med planering. Mm. Så alltså vi planerar transportsystemets utveckling integrerat med kommunernas bebyggelseutveckling och stadsutveckling– mm. Så när du bygger bostadsområden så måste vi ju ta hand om folk måste ta sig dit och därifrån. Mm. Och vi måste också värna vårt statliga vägsystem, mm. järnvägssystem, mm. våra flygplatser, våra hamnar. Eller vi har inte hamnar, det är kommunala bolag för det mesta med mm. tillgängligheten till hamnarna. Så att inte eh, kommunerna bygger bort möjligheten att utveckla det i takt med att, att ä, länet växer. Mm. Ja, det växer ju mycket. Ja, så att det handlar om att bygga samhället. Mm. Och då måste man också titta på miljöfrågorna. Mm. Hur klarar vi en god miljö för alla vi som bor här i Stockholm mm. och på Gotland? Hur klarar vi trafiksäkerheten så att vi minskar antalet dödade och svårt skadade mm. både i väg och järnväg? Hur klarar vi tillgängligheten? Hur tar vi oss till och från? Hur tar vi oss hela resan så, ja. så smidigt också. Så, på så kort tid som möjligt. Så att, och det är, jag, säga det, jag har ju jobbat i Region Mitt då, tidigare. Och i Stockholm som växer sig knakar. Här ska vi hantera tillväxt tillsammans. Men i Region Mitt som är Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län, Där ska man bidra till tillväxt. Och titta på hur kan vi tillsammans se till att vi får tillväxt mm. där besöksnäringen är stor till exempel och andra delar. Mm. Så att det, det är väldigt olika sätt att arbeta på. Men det är ett nära samarbete med kommuner, med länsstyrelser, med regionförbund. Med stora transportföretag. Med flygplatserna. Med hamnar. alltså Med godsföretag. För det här var ju någonting helt nytt för dig. Ja. Uh. Vad har du behövt? Om man säger när du kom då ifrån kommunen. Vad, kun, vad behövde du för någonting för att kunna ta det här uppdraget? För det är ju ett hopp. Ja, det hade med mig från... från jag hade ju det kommunala perspektivet. Ja, just det. Jag, kunde just liksom, jag visste ju hur det fungerade på andra sidan bordet. Mm. Och sen har man ju jobbat med, med kommunens utveckling. Mm. Hur... hur, hur man vill bygga stad och hur mm. man vill utveckla sin, mm. sin kommun. Då. Och jag har jobbat med företag. Jag har mm. jobbat med basindustrin och, och vettransportbyrå mm. och så vidare. Men sen var det en jättestor förändring att ta sig in i en storstatlig myndighet. Mm. Med... Hur var den resan alltså, då? Den har varit ganska tuff, ska mm. jag säga. Den har tagit tid. Mm. Och eh, jag har gjort... I, att arbeta inom Trafikverket när jag startade Banverket och sen vidare fram till nu så kan jag tycka att jag har gjort resan från början mm. alltså jag har arbetat mig in mm. i företaget jag har arbetat mig in i företaget mm. och jag jobbade först i region mitt och började sen fick en en cheftjänst uh, här i Stockholm då första december 2010 var det mm. och fick komma med storstadsutmaningarna så, så att jag har haft en jätte Spännande resa som jag har utvecklats otroligt mycket av och fått slitit för mm. att förstå. Om du tänker så, vad är det för skillnad då i privata näringslivet, kommunala verksamheten och den statliga verksamheten? Vad är det för skillnader och likheter? Ja, Det som är likheterna det är ju att man ska använda varenda krona så att man får ett bra resultat. Mm. Lika viktigt är det i stat och kommun att man kan hantera sina skatteintäkter så att man får ut så mycket av varje krona. Precis som det är i ett företag mm. att använda sina eh, intäkter, ja. hålla ner kostnadssidor mm. för, att, för att få då är det ju mest svarta siffror för mm. dem i deras mm. bokslut och så vidare. Så att ekonomin är en viktig del och ett verktyg för att driva utveckling. Mm. Sen är det den demokratiska processen som skiljer sig väldigt mycket mot företag. För att när vi går ut här och ska planera för vägar och järnvägars utveckling för kollektivtrafik mm. för gång och cykel och så vidare så berör det många människor som ska kunna ha synpunkter på de planer som vi genomför och det finns ju en fysisk planprocess och det finns en lagstadgad planprocess där den demokratiska processen är väldigt central och det blir ju att det tar lite tid och det ska nog göra det också mm. för att vi går ju ju går ibland går vi in och förändrar väldigt mycket till exempel när jag sitter i Styrgruppen för Mälarbanans utbyggnad. Mm -hmm. Det vi ska bygga ut Mälarbanan från Tomteboda till Kallhäll mm -hmm. med, med två spår. Det är det vi ju inne i. Det är många kommuner som är involverade mm. och det är fastighetsägare mm -hmm. som är involverade. Det måste man ha en demokratisk process mm -hmm. så att man tillsammans hittar den bästa lösningen. Mm. Har det varit en utmaning för dig i de här långa ledtiderna som är? Jag tänkte att när jag gick in i, i staten då så tänkte jag att, att det här är något tungt och byråkratiskt och så vidare. Men det är faktiskt inte det. för att vi skapar resultat varje vecka, varje månad i att föra den här komplexa processen mm. framåt. Mm. Och jag har en kollega som sa så här, som var, som var chef för verksamhetsområdet investeringar. Alltså de som genomförde det vi på samhället säger att det är det här vi ska... Utveckla, de som bygger eller utreder och så vidare. Så säger PO så här att, att vi är affärsmän och affärskvinnor i statens tjänst. Och det är precis vad vi är. Mm. Vi är affärsmän och affärskvinnor i statens tjänst. För vi utvecklar samhället mm. med så mycket samhällsekonomisk nytta som möjligt. Jag kan tänka också, vi har ju träffats genom programmet Talk som Ida jag jobbar i. För att utveckla kvinnor på höga ledande befattningar som jag har gjort i en del andra bolag också. Mm. Och det jag tänker i statlig verksamhet när man då kommer till att titta på vad har man för uppdrag. Mm. Då vet man faktiskt vilket uppdrag man har. Mm. Eh, och det kan jag att det vet man inte alltid i det privata livet. Men i den statliga verksamheten så vet man vilket uppdrag man har. Mm. Och när vi går igenom det här många gånger och ser vad är ditt uppdrag vad ska du utföra. Då kan ibland en ledare säga. att varför gjorde vi den här övningen? Jo men vi vet ju att det har vi på plats. Mm. Och det blir ganska lugnt och bra. På det mm. viset i jobbet. För man vet det här uppdraget har jag sagt ja till. Det här ska jag göra. Mm. Och kan fokusera på mm. att driva framåt. Mm. Det är en sån där grej som har slagit mig. Mm. Ja men det stämmer nog ganska bra. Mm. Och vi har ju en generaldirektör som idag säger så här. att Vi måste våga tänka vidare. Mm. För att när man också jobbar i... I, med den offentliga delen så är ju det omgärdat av lagar och regler mm. och så vidare men vi har en som där utvecklingen går väldigt snabbt mm. och där våra planeringsprocesser att, att bygga tar väldigt lång mm. tid så vi måste ju försöka hänga med mm. och då måste vi våga tänka vidare och det tycker jag är så skönt mm. för då har, får man också ett ramverk, mm, men ett handlingsutrymme inom det ramverket att använda mm. för att Kunna utvecklas samhället på så bra sätt. Har du någon sån här trevlig, bra utvecklingshistoria i ditt jobb i den här sista, nu när du har jobbat i statlig verksamhet? <hör> där du tycker att det här, här kunde jag komma till min rätt. Ja, det är, jag tycker att jag kommer till min rätt i det ser relationsbyggande, för mycket marknadsuppdrag äh, jag har haft tidigare mm -hmm. och... och i det verksamhetsområdet jag jobbar nu så är det ju också att vara Trafikverkets ansikte utåt. Vi är liksom dörren in i Trafikverket för både allmänhet men för samarbetspartners och kunder och så vidare. Och det tycker jag har haft nytta av. Vi har ganska lätt att bygga förtroendefulla mm. relationer med både kommuner och med andra partners och kunder som vi har och där har vi ju riktat upp samarbete så att det går enklare och att vi når fram till resultat och så vidare och sen tycker jag att jag förstår kommunernas situation mm. och det är spännande här i Stockholm för det är starka kommuner med stark tillväxt och bra ekonomi och här kan man åstadkomma resultat tillsammans mm. men för det behöver du ha förtroendefulla relationer mm. Har du något exempel ett riktigt fysiskt exempel det här gjorde vi bra tillsammans med kommuner Kommun, någon kommun här. Om ni har hunnit se det. Ja vi håller ju på med miljöfrågor tillsammans med Sollentuna kommun. Mm. Där har vi haft ett riktigt bra arbete. Sollentuna kommun är en av våra mest bullerstörda ja. kommuner i hela landet. Alltså vi har en trafik på 84 000 bilar per årsmedeldygn som går genom Sollentuna kommun. Och det är klart att det skapar buller och det, det skapar också dålig luft periodvis. Mm. Uh, och där har vi ett väldigt bra samarbete med Sollentuna så att nu testar vi en ny asfaltbeläggning som sänker bullernivåerna mm. så det ska vi testa, det, det, den lägger vi nu på en teststräcka här i, genom Sollentuna, uh, inte genom hela Sollentuna dock men vi ska testa det i alla fall mm. och, uh, Får vi den att fungera då kan vi använda den också på fler ställen i länet där vi har samma... Hur kommer det så att det är så mycket trafik där för folk som bor runt om? Ja, det, är ju, alltså, det är ju vägen till och från Stockholm. Mm. Alltså, våra E4 och E18 mm. har ju mm. otroligt mycket trafik. Ja. Och sen är det ju fortfarande så att vi är väldigt bilbuna. Ja. Men ska vi egentligen komma åt miljöproblemen, mm. miljöutmaningar med då luft och buller och så vidare. Då måste då, roten till Lona, det är ju att vi kör för mycket bil egentligen. Mm. Men den är ju en långsiktig mm. förändring. Nu måste vi ju skapa möjligheter att välja bort bilen. Mm. Att det är attraktivt och ja. enkelt att mm. åka tåg. Men just det här miljösamarbetet som vi har med Solentuna Och Solentuna har också eh, liksom särskilt lyft sitt arbete mm. med miljöfrågorna. Mm. Så det tycker jag vi har, vi har gjort bra. Vi har haft bra samarbete med Nacka kommun också, där vi ska bygga en ny Skurebro. Mm. Eh, där också... Privatpersoner blir väldigt berörda. Mm. Och, och där tycker jag vi har hjälpts åt på ett bra sätt att komma framåt. Mm. Mm. Så att um, det finns exempel på... Dina döttrar och din man. Hur har de... För du har ett stort driv. Och det är ju roligt att jobba. Det ser jag att du tycker. Hur har de tyckt? Har de haft några... Har det varit bra och dåligt? Vad har, hur har det påverkat? Hur har du kommenterat hantera? <laughs> ja, vi har väl... Jag tror, för att jag ser på mina döttrar idag så, så ser jag att de har ju också ett triv. Mm. Eh, sen sen eh, eh, är de nog van att ha en mamma som eh, gillar att jobba. Mm. Det tror jag. Det har de nog vant sig vid. Mm. Eh, så att, eh, det är klart att de tycker att eh, jag tror nog att de stundtals tycker att jag kanske har varit för haft mycket fokus utanför hemmet mm. än, än i hemmet. Mm. Och deras tillgänglighet till mig, men men eh, jag tycker att det har gått det har gått ändå bra men sen så får de ju dra då, ibland drar de ju och säger att hallå mamma nu har du fått två barnbarn mm. du borde, nu borde du hämta Alfred på dagis lite oftare mm. han är två år och du hämtar en gång mm. alltså så får du sådana härliga liksom puffare bak mm. så att, eh, ja just det, nu måste jag tänka till mm. så när fick du ditt barnbarn? Alfred föddes eh, 29 Januari 2012. Mm. Och eh, det var mitt första barn mm. Och den 29 april 2014 så kom lilla vinsen. Oh. Alltså det är ju guld. Ja det är det verkligen. Alltså, det är stor kärlek. Är det livets efterrätt Absolut. Mm. Vad är det som är efterrätten? Ja, men man, får vara med. Med den, man har varit förälder själv mm. med två vuxna barn. Eh, man har erfarenheter med sig. Och man har liksom gjort alla de där föräldrar, mm. du vet. Mm. Mm. Ja, det har jag vet. Ja. Så. Och så kommer det en ny liten människa mm. som man bara får vara med och ta emot. Ja. Man får liksom bara ge. Och man får bara liksom se, vad är det här för liten person? Och vem är du? Och vem är du och jag tillsammans? Och hur ska vi bånda ihop? Mm. Det är bara fantastiskt. Mm. Sen, sen så har man ju inte heller det här att man inte få sova på nätterna. Nej. Så man är oftast pigg när man ja. är med sina barnbarn. Man kommer, kan komma dit och ha det trevligt. Ja. Ha det trevligt. man kan sitta på golvet och leka. Ja. Och man kan liksom lägga bort alla måste Man kan bara ägna sig. Mm. Man behöver inte tvätta, laga mat och handla åt dem. Utan man är bara där. Och nu lagar vi mat tillsammans Alfred och jag. Han var hos oss igår. Så mm. han står och diskar och jag lagar mat. Och jag bryr mig väl inte om att det är blött och, och kladdigt. Kladdigt. kladdigt. Det tar jag sen. Men våra tjejer var små. Måste vi laga maten så vi hinner göra dig. Mm. Han har inte alls samma tårlamod. Mm. Men nu har jag det. Det är härligt för Alfred och Vincent. Mm. Som är så liten förstås. Och nu är jag så nyfiken på Vincent. Hur gammal är han? Han är, han är tre veckor idag. Ja. Tre veckor. Tre veckor idag är han. Och han är så liten. Ja. Och det ska bli så spännande att se. Vem han är. Mm. Mm. Jättespännande att få upptäcka. Verkligen. Jag känner att jag... Jag kommer att finnas hela mitt liv för dem. Mm. Och jag kan liksom ge utav mig själv. Mm. Jag kan vara det för dem. Mm. Jag behöver inte, jag behöver liksom in, in, inga Utan jag kan bara verkligen mm. njuta av de här två och, och bygga vår relation. Mm. Det var ju någon kvinna som sa här om veckan, jag kommer inte ihåg vem det var i någon tidningar. När man ska göra en karriär så är det otroligt bra att ha en bra man med sig. Mm. Vad tänker du om det? Ja, Tony har ju backat upp mig hela tiden. Mm. Och han har peppat och backat. Och, och under den där året, då när jag gick in och tog den där mm. Då var det ju mycket tårar vid köksbordet mm. hemma på kvällarna liksom och pysa och sådär. Och då hade jag ju liksom fullt stöd. Och också en någon som sa att du fixar ju det här. Varför skulle du inte göra det? Och då kände jag att ja, det är klart att jag ska fixa det här. finns ju liksom mm. inget annat. Så att, eh, när jag följde uppbackning hemifrån. Har det varit jag likadant nu. från ditt håll till honom? Mm. Jag tror vi har gått lite hand i hand mm. på den här resan. Mm. Och sen har vi, har vi två självständiga personer som tillsammans som liksom har byggt familjen Olsson och AB. Mm. Och där har vi, sätter vi också upp våra mål. Jag vet, vi sa så, nej, men nu, ska, nu hade vi en dröm, det var att köpa en fjällstuga. Mm. Ja, så jobbar vi på den och så fixar vi det. Och det är mm. klart det innebär hårt jobb och, mm. och, och planering och så vidare. Men, men vi har använt oss av det där mm. verktyget tillsammans. Har nu har ni er en gård. Ja, det mm. har vi. Det är vårt lilla... Ja, det är det vi nog hemma i alla fall. Mm. Det och där hemma. samlas familjen också mm. ofta, va? Mm. Mm. Ditt nästa steg när i jobbet. Finns det ett sånt för dig? Mm. Det gör ju det. Ja. Jag tycker ju att jag har... Äh, de här åren i Stockholm. På Trafikverket i Stockholm har varit fantastiska. Och jag har byggt på med kunskap och kompetens. Jag känner mig väldigt trygg i, min, i, mitt, i mitt uppdrag idag. Och är lite sugen på att se vad ska jag göra här nästa. Mm. Hur ska jag använda det här nu för att få ta nästa steg mm. i Trafikverket eller eh, någon, något annat spännande mm. arbete i, i, utanför Trafikverket? Mm. Alltså är jag är öppen för. Men jag ska nog ta mitt nästa steg, så känns mm. det. Mm. Ibland vet man ju bara att jag ska ta steget. Mm. Men inte var någonstans jag kommer att sätta mig fort. Man vet bara att nu kliver jag vidare. Ja. Och sen vill du ha ett styrelseuppdrag till. Ja man. det vill jag. Mm. Vad ska det vara för ja, att du? Jag skulle vilja ha ett styrelseuppdrag i ett ja, SME-företag. Alltså små och stora företag. Nu mm. har jag ju haft styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar. Jag har suttit i centrumföreningar. Mm. Jag har suttit i eh, besöksnäringsföretag. Som styrelseledamot mm. i, i turistbolag. Och Pisenlab då, då som ordförande i en stiftelse. Så här. Men jag vill gå in i ett aktiebolag. Oh. Alltså jag vill testa det och se vad kan jag bidra mm. med där. Har jag är dina styrkor där tror du? Ja det tror jag att jag har ju en ganska bred erfarenhet. Mm. Och det säger resultaten resultatinriktad. Mm. Och jag behöver, jag vill gärna se lite struktur mm. för att. Jo, ja, jag tänkte på mig också. Du var ju förskollärare från början och inte ekonom. Och då har man ju alltid sagt att oh, man måste kunna så mycket ekonomi mm. för att kunna ta det och det upp. Men vad skulle du vilja säga om det? Hur har du skaffat dig ekonomisk kunskap? Um, learning by doing mm. skulle jag vilja säga. Alltså, alltså när du tog det här uppdraget som rektor, lärde du dig ekonomi då? Ja. Eller? Då lärde du dig under den tiden. Ja visst, för då hade jag ju budgetansvar. Mm. Och då skulle man ju klara sin egen budget och dessutom skulle man klara liksom verksamhetsmålen inom ramarna mm. för det här. Så det är klart att det var ett stort ansvar. Mm. Och när man jobbar i offentligheten så, så har man ju inte så mycket spelutrymme Nej. och man har ingen möjlighet att hitta nya intäkter och sådär. Mm. Utan det är ju ett väldigt tufft arbete mm. att klara mm. verksamheten inom de ganska snäva ramarna. Så att jag har ju växt in i det här med hur man hur man klarar ekonomiska resultat. Mm. Och att ibland så krävs det. Och oftast så krävs det ju ganska så tuffa beslut. Ja just det. det mm. Oavsett om, om du är i ett näringsliv eller i offentlig sektor. Mm. Men alltså när man kommer in. Sen ska man ju ha de som är ekonomer mm. med sig. Man ska använda. Som, som vd ska du ju egentligen inte vara ekonomidirektör. Nej, du ska ju ha, ja, en bra. Du ska ju ha liksom djupkunskapen med dig. Och man ska ju, ekonomin är ju ett verktyg att nå målen. Mm. Det ska ju inte vara så att det är ekonomin som sätter ramarna. Utan det är ju så det är det här vi ska åstadkomma. Mm. Och då ska vi använda pengarna på bästa sätt för det. Mm. Om vi, tänker något, vi hoppas att det är många som kommer att lyssna på det här under sommaren och framåt också. Om du skulle ge några råd till kvinnor och män som står på tröskeln till ett nytt uppdrag. Vad skulle det vara? För det första så ska man inte vara orolig för att testa någonting nytt tycker jag. För att det är en sån personlig resa i det. Personlig utveckling plus att du bygger kunskap och kompetens. Mm. Men man ska vara beredd på lite hårt jobb. Mm. Och man ska nog ha lite mod och man ska tro på sig själv. Mm. Det tycker jag. För att mm. det är ju liksom min egen förmåga. Jag är mitt eget verktyg. Jag tror på sig själv. Mm. Och sen ska man ju inte vara dumdristig. Mm. Det ska man ju inte vara. Det måste ju finnas där och känna att ja, det här kommer jag klara av. Mm. Och det här känner jag att det är kul och att det är stimulerande. Mm. Men man ska tro på sig själv. Och man ska, man ska nog våga ta lite steg ibland. Mm. Och vad är det värsta som kan hända då? Då jag tänka, ja, okej okay, det här blev inget bra. Nej men då får jag ju byta då. Så får jag se vad jag har jag då lärt mig på det här. Är det viktigt med nätverkande och kontinuerliga utbildningar och sånt där? Ja, när det gäller utbildningar. Det har ju, det har ju varit så att man har ju gått på ledarskapsutbildningar. Mm. Det är den här metoden, mm. det där mm. konceptet. Och jag tycker mer och mer att. Att man plockar ju det man känner att man är i behov av. Ja, absolut. Men, men nätverket har ju varit det viktigaste tycker mm. jag. Att man har starka nätverk med människor, kollegor, kompisar. Som, kommer, som har olika tillgångar med sig att dela med sig mm. av. Det har nog varit det som har berikat mest. Mm. Tror jag. Gud så härligt. Så nu är det för dig att ladda inför fjärde, femte juli. Ja. Och Peace and Love. Ja. Det är... Vad kommer det vara för någonting i år där? Vi har en del väldigt spännande föreläsare som kommer. Vi har en kvinna från FN som heter Meryl Lefkoff. Mm. Och hon leder ett arbete som handlar om hur man mäter tillväxt. Mm. Ett komplement till BNP. Alltså inte bara Just. materiellt eller ekonomiskt. Spännande. Utan hur, hur skapar man tillväxt med lyckliga människor? Så det heter Gross National Happiness, mm. GNH, mm. istället för BNP. Mm. Och det finns ungefär två miljoner människor som jobbar med det här över världen idag. Och Lefke kommer till oss och, och har ett seminarium i sommar. Sen kommer Anders Wikman som mm. jobbar med hållbarhet. Sen kommer Dougie eh, Dougie mm. som pratar ju om sina erfarenheter och vad han är inne för idag. Och sen kommer det, eh, andra lokala eh, talare också. Så vi har inte det. Vi har inte det fullständigt klart. klart ännu. Och tyvärr fick vi ett avhopp. Och Dalai Lamas närmaste man skulle ha kommit. Mm. Och jag är jätteledsen för att han fick lov att, att avstå. På grund av att han hade en i En gammal faster mm. som han måste hand Men han kan komma eh, Men då är 15. platsen öppen för någon annan jättebra. Ja. Mm. Så det bygger vi. Sen så, kommer ju, eh, så har vi Ebbot Lundberg som mm. kommer. Vi har... Eh, Thomas Deleva kommer. Och så det är ju lite mysiga artister som kommer. Ja. Och, och nu har vi gjort så att nu väljer vi inte artister för att det ska dra många besökare. Vi, vi ska ha artister också som, som vill jobba för en i mångfald. Mm. Och där tror jag vi slutar. Tack för att du kom hit idag. Tack själv, det var jättetrevligt. Ja, verkligen. Det vi hon.